Despre călătorii De ani de zile, din momentul în care și-a descoperit vocația spirituală, Zaharia Slichter n-a mai părăsit orașul. S-ar putea spune că frumusețile naturii sunt indiferente și ceea ce l-atrage în parcuri e mai degrabă liniștea pe care oricine o caută, îmbolnăvit de vuietul mecanic al vieții moderne. Ca student, Zaharia Slichter fusese de câteva ori în vacanțe, la mare, dar soarele dogoritor... Vântul sărat al largurilor, încărcat de miros de alge și de scoici putrede, întregul climat de acolo, nu izbutiseră decât să-i dea o stare de dezechilibru organic, asociată cu un soi de amețeală neplăcută, astfel încât renunțase. La munte fusese cam tot în acea vreme, doar o singură dată, întorcându-se după o ședere de câteva ore într-o gară alpină în prada unei anxietăți neobișnuite. Despre călătorii De ani de zile, din momentul în care și-a descoperit vocația spirituală, i se păruse că pereții de stâncă, între care șerpuia larg linia ferată, urmând cursul unui râu, sunt de o înălțime amețitoare, gata să se prăbușească în orice clipă. Avea sentimentul că orice șuierat telecomotivă poate produce o catastrofică avalanșă de piatră și, în gara în care se oprise spre a aștepta trenul de întoarcere, Fusese tot timpul teroriz, inocente, idiosincrazii, Zaharias Lichter condamnă gustul modern pentru călătorii și din perspectiva înaltă a misiunii sale profetice. Plăcerea călătoriilor, spune Lichter, e una dintre formele cele mai pernicioase ale răsfățului. Universalul se topește în pitoresc esențialul se fărâmîțează în accidental și ca Revelațiile pe care călătorul voluptos pretinde a le avea nu depășesc ordinea joasă a surprizei. În epoca noastră, călătoria a devenit, cu foarte rare excepții, o nevoie subiectivă, o dorință care, nesatisfăcută, atinge la unii chiar pragul pateticului automistificat. De a trăi în dulcea falsitatea aparențelor, în odihnitoarea disponibilitate căci fără îndoială, întreaga a călătorului modern se situează sub regimul disponibilității și al lipsei de răspundere, care se convertesc într-o mică efervescență, în grizeria excitată a curiozității. Călătorul transformă continuu lumea într-un spectacol de varietăți, menit să lușureze, să-i stimuleze în plan moral procesele digestive, căci spiritul lui funcționează în perfectă analogie cu un aparat digestiv care s-ar hrăni cu impresii. Nu trebuie să ne surprindă cât de puțin faptul că, în din ce în ce mai marele imperiu al prostiei, gustul pentru călătorii e foarte dezvoltat. Efortul aplicat și tenace are nevoie periodic de o relaxare turistică, de un divertisment cu valoare stimulatoare care să facă să crească pofta de muncă. Adevărata fire a plăcerii este să aspire spre intensități care pot oricând să o distrugă. Pe mari lacomi nu pot să-mi închipui decât înveliți în straturi largi de grăsime, ridicând voluptățile gustului până la altitudinea angoasei. Văd de asemenea cu ochiul minții leneși fabuloși, care pot împinge pasivitatea lor până la gradul de ambiguitate la care ea participă, și la natura ascezei, atingând metaforic puritatea unei existențe vegetale. Plăcerile proștilor se înfățișează însă mult mai mediocru, sub forma micilor excitații turistice, a satisfacțiilor vagi și atât de iluzorii pe care le poate da disponibilitatea. Crima elucidării Actul de cunoaștere autentică sfârșește totdeauna în paradox și în mister. Numai cei care au prezumția știutului pot să-și închipuie că, în domeniul autenticității, deci al spiritualului, a cunoaște înseamnă a elucida, căci a elucida e totuna cu a distruge. Zaharia Slichter nu ostenește să repete. A voi să elucidezi un om, oricine ar fi el, înseamnă a voi să-l Luciditatea poate acționa ca o forță vampirică în ordinea morală, ca un geniu al crimei. Acest vampirism al lucidității îl încorporează pentru Zaharias Lichter un ins de aparență ștearsă, foarte corect îmbrăcat, sobru în toate privințele și, ca medic-psihiatru, bucurându-se de o solidă reputație. E vorba de doctorul S, în prezența căruia Lichter e cuprins de neliniște și chiar de spaimă, bineînțeles însă făcând tot ce-i stă în putință ca să nu-și exteriorizeze reacțiile. Astfel că, deși doctorul S. se arată foarte interesat de tot ce spune și face Lichter, deși se străduiește, se aducă dovezi de simpatie și chiar de prietenie, ceea ce, dată fiind situația socială a doctorului, ar măguri pe oricine, acesta îl evită în chip sistematic. Când însă întâmplarea de neînlăturat îl pune în fața doctorului S, sub privirile lui reci, Zaharia Slichter se pierde. E atins de aripa moale a timidității, începe să se bâlbâie când are de răspuns la o întrebare, cade în lungi tăceri dezorientate. Simt agresivă agresiva lucidității lui, le mărturisește Lichter apropiaților săi. Simt cum se pregătește să mă fascineze, să mă paralizeze, căci doctorul S... Nu vrea, cum are aerul să pretindă, să mă cunoască. Actul cunoașterii presupune o comunicare infinit discretă într-un mister, ci vrea, cu o inimaginabilă cruzime, să mă definească. Vrea să mă prindă în capcanele geometrice ale definițiilor sale, în plasele de în veninos ale știutului. Vrea să mă asasineze moral și nu-l ne liniștește că deocamdată îi scap. În afara geniului crimei, el are și geniul așteptării. Trebuie să recunosc, doctorul S. e singurul om, dintre cei pe care mi-a fost dat să întâlnesc, care îmi produce o frică aproape patologică, o frică pură însă, în care nu intră niciun factor fiziologic. E frica spiritului de a cădea în miraj și de a nu se mai putea salva de a rămâne în gheața limpede și riguroasă a mirajului veșnic, precum damnnații ultimului cer din infernul lui Dante. Căci doctorul S., cu știința lui enormă și moartă, a început să construiască lent și metodic o imagine a mea, foarte falsă, dar în același timp fină și nuanțată, o imagine care, odată încheiată, sper că aceasta nu se va întâmpla niciodată, m-ar putea absorbi în irealitatea ei perfectă. Mecanismul prostiei lui, e ușor de înțeles de ce doctorul S. este unul dintre cei mai ilustri cetățeni ai Imperiului Prostiei, funcționează cu o atât de uimitoare precizie, e atât de perfecționat, încât nu mă pot împiedica să resimt față de el un fel de admirație speriată. Sunt convins că dacă ar izbuti să mă definească și locolesc tocmai ca să nu-i dau posibilitatea, Sublima mea nebunie de ordin spiritual, ruptă de tot ce are ea obiectiv misterios, ar deveni într o dată și închip efectiv o formă mai rară a cine știe ce cărei manii mistice. Și întreaga mea aventură spirituală, redusă la proporțiile unui caz interesant, s-ar încheia lamentabil prin internarea mea, de altfel pe deplin îndreptățită, într-un ospiciu. Grima elucidării, cel puțin în planul intenției, căci n-au mijloacele de a o duce practic la capăt, o comit foarte mulți. Ceea ce e indescifrabil, unic și tainic în om, ceea ce ține în el de esența marilor paradoxuri existențiale, constituie obiectul unei agresivități nebănuite, al unei ferocități glaciale, care iau formele elucidării ale reducerii la știut forme cu atât mai eficiente cu cât elementele știutului sunt mai multe, permițând un număr mai mare de combinații. E ceea ce se întâmplă de pildă în cazul doctorului S, a cărui prostie extrem de lucidă reprezintă pentru mine, și desigur nu numai pentru mine, o perpetuă amenințare, un pericol mortal.